Сама душа безтілесна приблукає на Солом'яну вулицю, бо й по смерті вона не залишить вас. Не називайте мене героєм і не перейменовуйте нашого славного міста Ерія, бо не героє лише данник ваш. І загибель моя в Герції з чудищем, хай стане світлим вінцем мого далеко неправедного життя впродовж багатьох років. Якщо ж над майбутніми поколіннями ерійців Ім'я моє піднесеться, повитемлою героїчних легенд. Хай вони не виливають з бронзи моїй подоби, А посадять сад в Ірії, Там, де тепер палати жовтого дому, Покладуть у отім саду гранітну плиту, І виб'ють на ній два скромних, Але значущих для мене слова. Ерійському пахульцю. Бо зараз, як ніколи, почуваюся ним, Ерійським пакульцем, а ці нові думки про пакульство, моє і про людину мені, зійшли на мене між стін жовтого дому. З тим і прощавайте, люди добрі. Дядько Денис ступив з ганку і крізь навсі ж розчинені ворота вийшов на вулицю. Натов проступився перед ним, а відтак посунув слідом. Самодіяльний духовий оркестр заграв на губах та язиках урочистий бадьорий марш. Ударник оркестру, повар ресторану «Голубі хвилі», обіруч гупав кулаками по своїм крутім череві, вибиваючи такт, і глухе бовкання багатоголосо відлунювало в пущі Солом'янського лісу, куди пранцював рішучим ступом дядько Денис. Дядько Яків, паровозник, замикав людську процесію на темній обкутаній паровій машині, і, висунувшись з кабіни, підігрував оркестрові на паровозному гудкові. Потроху відстаючи від натовпу, я бачив за крайніх хат, як люди зупинилися на узлісті і махали руками, а дядько Денис широким поважним ступом пішов у просіку. Двох хрішенців для мене не було. Звичайно, я не міг залишати дядька на одинці з чудеськом, хоч не мав певності, що з мене буде якась поміч. Заїкатися в присутності матері, аби й мене відпустили на Собакареву гору, немало сенсу. І я поклав діяти сам. Виковзнувши радульським провулком на піщану вулицю, я побіг через сосняк, аби перестріти дядька Дениса десь на півдорозі до Собакаревої гори і невидимкою супроводити його. Але є проблукав у лісі, і тільки попрямцювавши на голосний гелгі твороння, видибав нарешті на просіку, вистеблену дядьковими ступами. Дядькова постать дрібна, балинчата, між і довгов'язих сосон, темніла вже у видолку, з якого мов волетенський гриб круто виростала, поросла в підніжній молодим сосняком Собакарева гора. Мара Вороння, перечуваючи кривавий герць, висіла над дядьком густо, жадібно каркаючи, сковзувала з рожево-сизої небесної крутизни в долину стрижня. Я намацав під куфайкою руків'я кухонного ножа і рушив просікою. Цієї хвилини я любив дядька Дениса і волів померти разом з ним, аніж стати свідком. Його героїчної смерті Воно підступно накинеться На дядька за спини І тільки я Михайло Решето, Стоятиму на дорозі страховиська Я вихоплю ножа І з усіх сил штрихну ним У щелину залитих живим смальцем дверцят За інерцією Воно ще промчить декілька метрів І зімне мене І вчавить у сніг Але з вереском впаде на землю Поливаючи її кров'ю Дядько Денис обернеться на вереск і доб'є чудовисько, а мене візьме на руки та понесе по ерійських вулицях. І людські дюрми вражені моїм героїчним чинком і тим А десь неподалік школи я помру на дядькових руках і мене схоронять на ерійськім майдані та напишуть на гранітній плиті Михайло Решето з предків козак. А дівчина з настінного календаря щодня по дорозі до школи заходитиме на мою могилу і квіти.